מזמור ל"ט, למנצח לדתון, מזמור לדוד. אמרתי אשמרה דרכי מחטאו ולשוני, אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי. נעלמתי דומייה, החשיתי מטוב, וכאבי נעקר. חם ליבי בקרבי, בהגיגי תבער אש, דיברתי בלשוני. הודיעני אדוני קצי, ומידת ימי מהי, אדיעה מחדל אני. הנה תפחות נתת ימי, וחלדי חאי נגדך, אך כל הבל, כל אדם ניצב סלע.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 אל דמעתי אל תחרש, כי גר אנוכי עמך, תושב ככל אבותי. השע ממני ואבליגה, בטרם אלך ואינני.